الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَلَوْلُنْ أُنْكِرَتْ مِنَ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي كِتَامُلَّكَانْ دِڠن ڤاڬيني دڠن باچاءن اَلْفَاتِيحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ni kita diberi masa oleh Allah Taala untuk hidup. Kerana hidup-hidup ni peluang. Peluang kita tambah bekal, peluang kita menambah amalan. Bekalan kita, amalan kita ia menentukan kedudukan kita di akhirat. Bolehkan hidup kita dunia ni Ialah hidup sementara Hidup sebenar akhirat Tapi Yang sementara ni Menentu nasib kita di akhirat ya. Agumana nasib kita dunia ni Agumana nasib kita di akhirat Nak tahu keagumana akhirat Tengok dunia ya. Nabi SAW Satu hari sahabat-sahabat Mari -sahabat, jumpa Nabi tanya Ya Rasulullah Boleh tak kita kenal Atas dunia hidup-hidup ni Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka Satu hari, sahabat-sahabat sahabat Nabi Mari jumpa Nabi, tanya soalan Ya Rasulullah Atas dunia ni kita boleh kenal Mana ahli syurga, mana ahli neraka Waktu hidup Lalu kata Nabi boleh Okay. masa hidup ni kita boleh kenal dah mana ahli syurga mana ahli neraka bila Nabi kata boleh kenal sahabat-sahabat ni tanya Nabi Ya Rasulullah izan falimai ya amalul amilun kalau kita boleh kenal dah harta dunia ni masa hidup ni boleh kenal dah buat apa kita beramah Ya Rasulullah dia duk berama, duk mari derma, mari sedekah, mari dengan ngajar, mari berjual, mari ber ni, kik gapo yang Kalau kita boleh kenal dah hak ni syurga, hak ni neraka, hak ni syurga neraka, buat apa kita berama? jawab Nabi kullun muyassaru lima khuliqalah. Kullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan oleh Allah apa yang Allah tentu bagi dia. <tuh> Maksudnya kalau dia ni ahli syurga, akhirat besok di masuk syurga maka jalan-jalan nak pergi ke syurga tu dipermudah oleh Allah mudah ya. kalau dia ni ahli neraka jalan-jalan nak pergi ke neraka tu dipermudah oleh Allah mudah ya. umpamanya humayat humayat, masjid, derma, sedekah benda ni, benda mudah tu bagi orang mudah, tidak semua orang mudah kita pikir nak gi memaya jemaah payah gapo. Ambil air mayat tak motok gi. Tak ada mayah gapo. Mudahlah bagi orang yang dimudahkan. Keno hok payah tegak Allah. Ya. Okay. Paham en mayat tok baju, pasok baju, tok kain, tok kain, pakah luar, robotak kena. Tok tua dak tunggu. Hmm. Natu tu malah maya hmm. Doa, u'ah, u'ah, u'ah hmm. hmm. tak jadi sama juga benda maksiat benda maksiat ni nampak mudah tapi orang yang mudah, mudah nak berjudi, na'udzubillah bunyi mudah, dia kena beli. ambil nombor, bayar, balik bolehkah awak? tak boleh tidak semua dah boleh sebab tu kata de kullu lima khalaqalah alhamdulillah bila kita pagi-pagi kita beramal kita buat dah hidup kita kat kubur mining hidup sekejap hidup sementara tapi sementara ni menentu nasib kita di akhirat pagi jumaat biasa kita mayat subuh tu ibni walid baca surah sajadah Allah taala sebut perbandingan dunia-dunia dengan akhirat ni berapa lama dunia, berapa lama akhirat Allah kata perbandingan ya, perbandingan dunia akhirat sehari akhirat sama seribu tahun dunia bermakna siapa-siapa hidup seribu tahun dunia makna sehari akhirat ada orang okay, yang seribu tahun sini kalau ada seribu tahu nyata di museum demo jadi bahaya pameran bapoh kakak ni tu oh tak mati mati. <laughs> ni ada pun sikit alih kereta D E Q tujuh tujuh tujuh lima B D ada kecemasan keluarga dalam ada tenak sikit ada orang tenak nak nak nak keluar mitak alih kereta DAQ 7775 BDM 2326 saya minta alih <coughs> kalau 1000 tahun dunia 1000 tahun dunia sama dengan hari akhirat tak tak jok umur kita 1000 tahun ni ya yeah. anda tengok muka hari ni 100 tak ada ni <coughs> Allah, kalau ada 100 tahun Pusah Umna Allah, mak tu umur 120 120 tu Duduk merung lagi 120 tu duduk cedung lagi, gagahnya Masjid, masjid tak pergi dah. ya, ya. Motong getah gagah lagi tu Umur 120 tahun Pagi-pagi motong, habis pulih Masjid, masjid 3 tahun Dah tak pergi hmm. Hmm. Jadi umur kita ni sini kita buat yang menentu kita sini lah kalau kita fikir yang menentu nasib kita akhirat ni sini menentu kita maka ambil peluang jangan duduk saja, jangan duduk saja sebab kita kita buat gapo sini menentu asib kita akhirat esok duduk saja, sambil-sambil jalan tu apa-apa duduk mulut tu duduk senyap sambil jalan kalau mengucap subhanallah subhanallah subhanallah Subhanallah, boleh pahala satu hari Nabi SAW Nabi Giziarah seorang sahabat mati balik tabi itu agak tina jenazah letak belah sini Nabi duduk dengan para sahabat tiba-tiba ada sorang orang tina tak tahu siapa. Orang balik tabir tu kata, Allah berutungnyo si mati ni. Berutungnyo si mati ni. Ya, lah dia. Ya, lah dia. Boleh jadi kan si mati ni orang-orang molek, orang baik. Ya, tubik tobig perkataan gitu tu, tu si orang mati ni orang baik. Kalau mati ni Orang mati ni curi kubah Sama Duk nipu orang Dua jahat Dengar dia mati Orang kata Kapa? Alhamdulillah Mampu Mampu Mampu Bila orang mulut mati Lalu orang kita Kita ni serilah Orang baik ni serilah Kita tak ada Kata sahabiah Allah syurgalah dia Nabi ni dengar Nabi dengar Nabi kata Siapon nak jadi tuhan alik sana tu? Siapon nak jadi tuhan alik sana tu? Mun tahu mano dia, dia dia dia syurga. Mana tahu boleh jadi kata Rasulullah boleh jadi dia ni ada masalah apa duk saja. Allah tanya dia di akhirat esok. Masuk duk saja, duk saja. Ya. Kerja dok dah pecik lama tu. Anak-anak besar belakodoh. Ya. Yeah. Nak kerja tak ada dah. Bini nak tengok pun tu bodoh. Hmm. tak Ada gapo doh. Dok saja. Ya. Yeah. Mulihnya dok saja. Padahalnya duduk-duduk ni peluang. Peluang menambah amal, dok berzikir. Ya. Ambo dok tengok orang gi ziar orang sakit hospital. Bila orang pergi hospital gi ziar orang sakit. Walik-walik bawa gapo? Bawa lima, wai apa? ya bo bo masa sehat tak bawa. <tuh> hmm. Kabar dia sakitnya nyak ngowo. Akhirnya <tuh> ah, hidup gabeh be sehat <tuh> Orang nunggu je makan. <tuh> orang nunggu tu tak puak, punuh-punuh duduk makan wifi hmm. Orang sakit tu duk nyak nya. Yeah. Yeah. Kita gi ziarah dia sakit, we gi makan ni. Tak apalah boleh pahala cuma dia fikir gapuh molek kita nak gi. tengah-tengah gawih duit baguslah widi gangguan ke dia gangguan keluarga dia tapi sekarang lagi kena bawa orang fikir wasabah nak gi sejarah sakit ni bawa wasabah bawa wasabah ni kita gi jumpa dia salat tanya khabar apa semua yeah. tanya khabar ni cerita menda molek jangan kita pergi 45 orang duduk borok kat ujung khatir Ya. khabar tu dio long le sakit Allah sayang bo itu sakit po dio 3 hari masa itu pak mati lalu <tuh> khabar tu dak dengar kita gi ziarah sakit dio cerita bab mati bab sakit bab mati bab sakit ya cerita gak ba sehat siki ya insyaallah ayo eh, sayang bo sakit gini selama insyaallah sembuh ya ui harapan peluang ui peluang benda so dia dio syukurna yang kedua sedekah botangnya dia what's the best what's the best bila dia pergi kita diri pun kalau kita pergi pakai botang sebest memang gerak memang berzikir bila pergi pakai botang sebest takkan saja what's the best bila gerak subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kita bila tahu what's the best tangnya what's the best dia kita kata pakcik tak apalah sakit ni ingat ketuhan lah duk saja tu berzikir lah terima kasih ustaz subhanallah. subhanallah subhanallah subhanallah dia lima patah berarti ya. Ya. tapi bila kita witangnya dia wasibah dia gerak dia berzikir menyebabkan dia sejasa berzikir tak puaslah ya. mulut sebut kita pun kadang-kadang ada orang maya ada orang maya maya pah maya duk maya Bahaya ada atas pusia mata tengok TV Subhanallah Subhanallah Sebegak tak mahu no? Subhanallah Subhanallah Subhanallah Ya Puk keluar gambar gantino. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> Jadi <laughs> ya. Amba saya Amba aku telah satu hari Balik pada Mekah Naik ke petubai daripada Jeddah Tugung di Bangkok Ramah perempuan Arab Kasubai apakah jubah kat tradisi dia semua wah sedes ada semua tangan wah semua cerita saya malah dia turun-turun Arab tu turun-turun turun Bangkok dua reptil dua reptil mari sambut dia nye peluk dua-dua wah -dua sedes gerak lagi gerak <laughs> juga Alhamdulillah Alhamdulillah. Ah boleh ter <laughs> baik dia sebut begini ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ti'ad nasi zamanun himmatuhum butuluhum wa syarafuhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa danamiruhum ulaika khalqi la khalaqalahum idallah wa raddailami nabi ni dia buka cerita benda lepas je diantara benda hak dia peringat umat dia benda hak akan hak akan hak akan mari hak akan datang ya yeah. di antara mukjizatnya daripada nabi buka saja cerita benda dah lepas termasuk cerita benda hak akan berlaku hak akan berlaku pada nabi ni kena wahyu Allah yeah. banyak ayat Quran turun waktu ayat ni turun tak berlaku lagi iza jaa nasrullahi wal fath ayat ni turun Mekah tu tak jatuh lagi Allah beritahu Mekah akan jatuh al lam mi rum rum tu akan jatuh tangan Islam bila jatuh zaman umma ya okay, bukan zaman rasulullah tapi qura'tun wa ya benda yang akan berlaku dan dalam banyak beribu-ribu hadis nabi ni ada hadis nabi cerita benda yang berlaku lepas dia tak ada Yeah. benda hak lepas nabi tak ada ni dia akan berlaku. Di antara hadis ni. Yeah. Nabi kata ya ti nas si zamanun. Aka sapa masalahnya di hey manusia satu masa. Mu ni kalau Allah panjang mum akan jumpa satu masa. Masa ke mana? Himmatuhum butunuhum. Manusia pada waktu itu dia himmah ego diri dia maruah dia, duk puluk dia. Ya, okay. himmatuhum butunuhum, ya. Yeah. Masa dia, perhatian dia, fikir dia okay. fikir kepuluk dia. Ya. Pikir puluk eh. <tuh>. Ambo boleh sokong Islam ni tok guru, tapi kalau ambo sokong boleh gapo? Allah. Hmm. Duk mikir boleh gapo? Tak nanggung, tak boleh sikit-sikit Terus ya. Mari jumpa Himmah Perhatian dia ada perut dia Bimbang sangat takut lapar Bimbang sangat takut tak boleh makan hmm. Allah Rabi itu eh, tu tuan. Ayah Kapung Ayah Kapung ni sekali beranak Sepuluh Tiga belah Tak kalau oh, ayah tak beranak, ayah beranak ayah beranak tak beranak 13-10 hari ni lori gimana mana? kau lupa pergi <laughs> kau lupa tak main lah katawar ni kau susung mata lori susung pergi kau tutup ke tak? tak boleh tutup tak tutup, mana ada orang lori buat ayah tutup, tutup. pasal apa tak tutup takut tak nampak pembangunan hmm. Hmm. Oh, takut tak nampak menaruh bangunan tinggi-tinggi ni musim-musim bandar musim-musim akhir berhenti pasal borong ayah ni gimana pun lah kali misi pasal borong siapa pasal borong turun lori duat atas dacing ya. lepas duat atas dacing kena meleh Ayah tu kata doh, Pak aku pesad doh. Kalau kita pergi melawat, kalau pukul cuma free, musim-musim, akhir turun, doa atas dacing, memang nak kena meleh. <tuh>. Oh, dia kata beratu pada dacing ni. <tuh>. Hmm. Baik. Nak sebutnya? Hemah. Tumpuan dia, dia buat dia, kata Rasulullah asal boleh makan sudah okay. kita tengok amba baru ni pergi ceramah di belah-belah peruk kebetulan nak pergi buah masuk satu bilik air bilik air ini boleh jadi lama untuk guna lama untuk guna saran labuh-labuh ni banyak banyak tepi-tepi dinding amba tengok Masya-Allah. Ada makhluk Allah mintuai buat dia wa saya pula. Siap buat tunggu, tunggu rezeki. Ya. Yeah. Dia buat sagat. Siapa labuh buat mesti buat sagat dia siap buat sagat tunggu rezeki. La ilaha illallah. Kalau kalau jenis burum boleh terbang di cari. Jenis hayal boleh di jalan. Orang kau jauh di. Eh. Labah-labah tinggal buat tunggu, tunggu situ, tunggu. Kalau mari makanan dekat, lekat sarang dia, ada makanlah dia. Kalau tak ada binatang mari lalu, tak ada makan dia. La ilaha illallah. Kalau mari hok besar sikit, hok besar. Langga pecah segala dia. Kena buat dia. Tengok Kita perhati Ada makhluk Allah tu Awak gitu tu Supaya awak rumah tu Kita nak pergi bandar Kau lupa Kau lupa Kau kan Tu ni Awak siap Tunggu Orang lalu kena Orang lalu kena Lepas aku rasa Lebih T.O.L Tunggu orang lalu Lalu jaga Tapi orang tu Yang makan belakang Lori trailer Yang makan rezeki tu hadwat ni Nabi kata satu masa mu akan jumpa manusia duduk pada penguk dia wa syarafuhum mata'uhum dan mulia hina dia duduk pada mata harta benda dia ada bila harta banyak seragah jalan apa-apa tak payah apa-apa wa kiblatuhum nisa'uhum yeah. dan kiblat mereka wanita-wanita Nabi ni dekat dia nak wafat. Ulama-ulama sebut ni wasiat terakhir Nabi. Hingga waktu Nabi kecek tu, sahabat-sahabat tak dengar. Mulut Nabi bergerak, tapi suara tak dengar. Kau bawa sana. Hingga sampai telinga. Letak telinga dekat mulut Nabi nak dengar Nabi kata gapo. Gapo Nabi kata? Ummati Ummati Ummati As-salah Wan-nisa Umatku Umatku Umatku Jagah mayat Jagah retina Ya yeah. Nabi dekat nama Dekat nama La la la la ni pun Dia tak ingat Dia tak ingat ke anak biming Dia ingat ke umat dia Allah Rabi ian okay. umakku umakku umakku jaga hmayang jangan tinggal okay. jangan tinggal hmayang sibuk segala mano banyak kerja segala mano letih segala mano pun hmayang tak boleh tinggal ian sebab awwalul mayhasabiillahi okay. yaumul qiyamah afsala mula-mula bangun-bangun akhir esok Allah panggil kita Allah tanya gapo soalan mula-mula sekali Allah tanya Humayah perkara mula-mula Allah isa' di akhirat Humayah ya. Allah tanya Cik, Kak Penali ada? Ya. Muni mana? daftar kau tak? tak Allah tanya Humayah Humayah ni dia berkait dengan apa dia? dengan semua Allah Semua Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dok mayat dah stat di pala bal tu, duk ulang Allahu akbar. Habis bal, Komak pun duk ulang Allahu akbar. Masuk ustaz mayat pun Allahu akbar. Sekali ja sami Allahu liman hamidah. Hak tu puasa asas silah dia, asas silahnya Allahu akbar. Ya kan? Okay. Dulu-dulu awak-awak Islam dulu Tak ada sahabat Allah Alhamdulillah Tak ada Sahabat Allah Alhamdulillah ni berlaku waktu subuh okay. Di Madinah. Kihnya pucat pada Sina'ubakar Sina'ubakar sedia Dia lambat sikit jaga pagi tu Bangun-bangun tidur Lewat tu lorak-lorak ambil-ambil air maya apa pakai pakar-pakar jumpa tubik tubik pada rumah dia nak berambak pergi masjid sebab terlewat tubik-tubik rumah dia lorak rumah saya nak bakar nak di masjid ni lorak sepik ada orang tua sore duduk jalan duk-duk tapok setapok orang bakar ni dia nak cepat bila nak cepat jumpa orang tua ni jalan oh oh Allah memang gitu kita kalau kita lorak jumpa lalu kita lorak-lorak jumpa lalu lori lah berdozalah kereta galor lah kereta galo lah. hmm. giling lah kereta giling tiga butir hmm. waktu kita lorak waktu tak lorak terlengih jalan kemudian ya. kita tunggu bah bila kita tunggu bah ni lambat benar mari kalau tak tunggu mata mata lalu mata mata lalu <laughs> dipang nama ne sid. Jadi awak oh nak cepat. Nak potong orang tua ni baru malah nabi kata siapa-siapa tak hormat orang tua, dia bukan umat aku. Siapa-siapa tak hormat orang tua, siapa-siapa tak saya budak-budak, ni bukan umat aku. Yeah. Allah Rabbi. Ini hadis inzar. Ya, yeah. hadis menakutkan. Buka hadith hukum. Jangan ternampak orang yang tak hormat kata, Mu, bukan umat-umat dah. Jangan kata gitu Sebab hadith ni hadith inzar Hadith supaya kita jangan buat. Ya. Supaya kita, anak kita, dia ukah. Dia ukah borong kayu. Turung. Jatuh kan? Dia naik lagi. Eh, turung. Turung. Jatuh kan? Naik lagi. Lima kali kita suruh turung. Dia tak turung. Akhir kita apa? Oh, naik, naik, naik, naik, naik, naik naik tu bukan suruh naik ya. Yeah. tapi dah tak dengar suruh-suruh tak dengar baik suruh naik oh kita balik dah. kita balik bini kita buat yeah. air test kit, duduk liat duduk menggeliat eh buat air test buat tu tak suruh buat aku mana nak suruh buat tak suruh buat tak suruh buat baru dia gila buat hmm. peranggan habis <laughs> dia kadang-kadang kalau kita suruh 45 kali tak suruh itu tak suruh aku duduk mikir masa kecil-kecil logi bawa babi ni kata agar dia tengok logi bawa babi ni ke, baku babi tu sama-sama muaknya babi kenal babi tak aku mana yang masuk babi tu adalah baku tu sekos, sekos baku. baku kecil lah ya. baku tu betul-betul muak dia je ya bodoh Mika Guam tu nak suruh dia nak masuk ni kita nak masuk ayah pun bayar ya rupanya kalau tolak suruh masuk dia tak masuk tolak suruh masuk masuk agar mana tak suruh masuk pegang kor tarik dan dia masuk baru dia masuk tak percaya terawat kan mana kalau kita suruh tak larang larang apa dia buat nabi kata dalam hadis nabi kata kata hadis masyhur ke inna mimma adaka okay. nas min kalamin nubuwwatil ula iza lam tasahi fasnaa kata nabi ada satu kalimah kalimah ni diula oleh semua nabi-nabi sejak dulu-dulu lagi apa kalimah dia kalamu tak malu wa kalau mung tak malu buat. Bukan suruh buat. Tak wajib buat tapi kalih dia mari dalam bentuk suruh maknanya larang. Quran banyak guna istilah tu. Baik. Nabi kata akhir zaman ni manusia ambil ambil oleh tina jadi kiblat. Gapo-gapo pun buat tina. Elak tayar yang dia tayar, tak ada kena mengenung retinon jeboh retinon tengah sore teka, kita pun tengok kiga kira ada retinon hmm. tu saya buat retinon ni pelik no. kita pegang kulit kita ni pegang tangan saing kita tak suka gapo, gosok tak suka gapuh coba gosok lenyap retinon zang nak atas kot Tu awak gapo? Kau kita buat kereta tak? Kita buat kereta. Kau buat motor kah? Belakang jalan ni orang tina. Blokki kambing. Kambing limun ni brano. Pok cik tengok gapo? Tengok kambing kau ke tengok tina? Nah. Ya, tengah buat motor, orang tina belakane kambing dokki. Ai nak tengok orang tina. Kalau tengok kambing wali Allah. Perangan dia ada. Nabi kata akhir zaman ni, orang tina ni jadi kiblat manusia. Ya. Hatagah apa pun, nak maik, nak munuh pun, gitu. Nabi besar. Kalau baik dia, baik. Sebab tu ibu-ibu ni, Nabi kata, bila sahabat tanya, siapa aku nak tanya ayah Allah? Ayah aku ke mak aku? Nabi kata, mu'mu, umuka, umuka, umuka, fa'abuka. Mu'mu, mu'mu, mu'mu, mu'mu patut ayahmu tiga kali ta'af pada mu, sekali ta'af pada ayah. dia Quran tu semua gitu. Nabi Nuh alisalam, isteri Nabi Nuh tak beriman. Bila isteri tak beriman, anak Nabi Nuh tak beriman. Tengok. Sebab tu Sayyid umar al khattab radhiyallahu anhu bila satu lagi seorang budak muda maju po, sebagai tua maju po seorang. Dia kata ya umar aku ni nak ngaduh kamu ya Umar anak aku ni degi kerah hati babi eh, kita kata panggil babi babi-babi ni dua pupu babi <laughs> bunyi bunyi lebih kuat ada tak? babi babi ni kerah hati degi tak dengar cakap puah aku nasihat puah aku tegur puah aku marah tak jadi apa ya Umar Umar ni selama Al-Khattab kata Pakcik bawa bawa, bawa anak tuan dia pun balik-balik rayakkan anak dia Sen Umar nak jumpamu awak nak jumpa Sen Umar aku tahu R.A Umar ni nasihat nasihat tegur tegur tak baik kita diraku pada mak ayah kita macam-macam Umar nasihat-nasihat dia abi dia dengar abi Umar nasihat tu dia tanya Sen Umar dia kata Ya Umar Hmm, surah aku to'ak pada ayah aku boleh ya Umar boleh cuma aku nak tanya Sokara oh. dalam Islam ni ada tak kuajit ayah pada anak kuajit ayah pada anak dia ada tak Umar kata ada Nabi sebut tiga kera oh. aku nak tambah Sokara oh. Nabi kata min haqqil wadi ala wadi salata di antara kewajipan ayah pada anak dia tiga perkara antaranya bukan tiga ni jah bukan tiga ni jah antara banyak-banyak tu salah satu tiga yang pertama ya okay. an iza wulida hendaklah membuh nama comel ke anakmu, bila mu ni kewajipan anak nanti dia tutup dengan kita di akhirat dia malu bila Allah panggil bila malaikat panggil nama dia nama buruk makna dia buruk Nabi ni jumpa sahabat yang nama nama Nabi tukar tukar nama nama nama nama Nabi tanya jumpa soal sahabat Amr Rahman Nabi tanya mu nama gap. Abdul 'Uzza ya Rasulullah. Abdul 'Uzza. Kan? Hmm. 'Uzza 'Uzani patung berhala tu. Ya, hmm. Abdul 'Uzza, bukan Abu 'Uzza, Abdul 'Uzza, hamba kepada patung berhala 'Uzza. Eh Nabi kata, nama mu Abdul Rahman. Laqab dia belar dia Abu Hurairah. Yeah. Nabi juput Abu Ruh Nabi tanya nama gapo dia kata Abdul Uzza. Nabi tukar Bapoh? Pakun bagaji. An yuhsina famuhu iza wulida. Bila blanak bu nama comel kan. Yang kedua wa ayy alimahu iza aqala. Bila anak mu ada akal mudidik dia bui aja adab. Adab kita dengan Tuhan gumano? Adab kita pegang Quran gumano? ingat masa kecil-kecil Bawa Quran junjung, junjung atas kepala masa kita kecil hari tu buat Quran pegas sebelah tangan nak marah lagi pegas sebelah kena marah pegas dua belah junjung atas kepala budak lalik kelek pasti adab nak masuk jambel baca doa adab ajar apa jadi adab Hatta kita Nabi ajak nak bersama isteri baca doa Allahumma jannibna wajannib as-syaithana ma razaqtana. Nabi kata siapa-siapa baca doa ni di takdir dia boleh hanuk, anak dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai bila-bila. Baca doa, tak ingat tulis. Tulis buk pada katil. Mari hmm. bini nak tunggu-tunggu-tunggu. Baca doa, tunggu. Cari doa, cari-cari tak jumpa dia ingat Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma barik lana pi marazah hmm. <tok> tak <tok> ingat anak sepuluh baru nak mengapa ke dia tak kalau ni tak disebut bahawa apa dia yang kedua mengajar pada anakmu yang ketiga wa wa'ayu zawijahu arada. naklah nikahkan anakmu bila anakmu nak nikah anak kita duduk naik motor dengan jatah tu jatah ni rata-rata -jata ni, ni tak boleh kita ayuh ni Nabi kata kalau nak anak-anak nak ni kah ke dia kahwin ke dia tak oka macam yeah. tak oka macam okay. dan selama kata dia aku nak tambah saka kah aku nak tambah saka berapa dia kalau nak anak-anak comel mohon nak cari mohon dia hok so comel kalau mun nak anak perangai nak mohon molek perangai mohon dia tu kena molek memang lagi tu semua diri yang bakar di dia rupak buah di rupak ni asal bakar dia dia rupak juga ya yeah. tanah diri yang lain nak bakar lain tak jadi tapi gapar molek mohon yeah. ya akhir zaman ni punuh Nabi kata Umat Muhammad ni fitnah dia mari itu orang perempuan bukan salah orang perempuan tapi dunia ni dikuasai akhir dipanggil satu zaman zaman dalam ni dipanggil golongan eksploitasi wanita satu gerakan di barat dia tubuh benar betul untuk desok supaya wanita ni sama karah dengan laki-laki. Islah lama Allah wajib orang laki maizoh empat rekaat. Orang pun empat rakaat. Sama je kewajipan-kewajipan. Tapi ada benda seolah-olahwi pada perempuan kena sifat dia. Ya Allah tak bagi pada orang laki-laki. Tapi barat ni, seolah jenis tak ada agama. Dia tidak kata-agama. -kata. Dia penguruman liberation ni. Gerakan pembahasan barat ni. Akhirnya tuntuk biar retinok sama. Orang jatuh main bola. Orang tinok main bola juga. Kalau Allah panjang umur kita. dunia orang jatuh main takru. Sepak gaga. Kalau panjang umur kita tengok orang retinok main takru juga. Nyalipak dua-dua kaki atas ni. Masa tu orang tua-tua jadi penonton. Ini dah benda ni. Akhirnya semua benda ni. No. Yeah. pasal apa? manusia ni dia sebab tu dalam banyak-banyak kara Allah Ta'ala wajibkan kita minta doa sekarat hak doa wajib orang lain tu tak apa lah tak minta pun tak apa orang ni wajib minta apa dia? eh dinasra tal-mustaqim ya Allah tunjuk padaku jalan betul syirah <một> mustaqim jalan lulus lurus lurus jalan betul betul berapa? betul, betul ni kena Tuhan Ya Allah mau tunjuk padaku Mana jalan betulnya kena ni Ya Allah Kena Tuhan Kadang-kadang jalan yang betul kena Tuhan ni Kita nampak payah Nampak susah Jalan yang lawa Tuhan nampak sening Kau yang lawa Tuhan Kau banyak projek Kau lawa Islam Kau banyak projek Kau yang lawa Tuhan Kau yang, yang susah Menyebabkan kadang-kadang kita Confuse Kita tak tahu Mana yang betul Mana yang tak betul Allah ajar kita Tehah ni kena baca yeah. Maya apa pun baca tehah Maya fardu baca Maya sunat baca Maya Gerhana baca Maya Maya Ma Maya Maya Hukum Makduk Doa do Ititah do Tehah baca Takbir pertama Baca tehah Takbir dua Selawat Takbir tiga Doa tak mikpa doa. rokok, rokok macam apa? orang sinilah. dia kata rokok baca sebahagian nabi azim. tapi teh wajib baca. minta doa pada Allah Taala supaya Allah tunjuk jalan betul. pasal kita tak tahu ni jalan beria rakyat jalan ni. Orang ceruski ada jalan dia Orang gemotong-getuh ada jalan dia Orang marah ada jalan dia Ni telefon Telefon ada, ada ada jalan dia Radio ada jalan dia TV ada jalan dia Pasal apa kena minta doa Sebab jalan ni kalau tak betul Dia punuh Aku mana kita nak tahu jalan ni betul Nak tahu ni betul ni jalan Nak tahu mana Lalu Allah harta pada kita Nabi Nabi ni manusia apa kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah mali rasul pada mu rasul-rasul ni jenismu. Eh manusia jenismu, bukan jenis besi, bukan jenis malaikat, bukan jenis jin. Ini manusia. Pasal apa? supaya kita boleh ikut dia. Laqad ja'a lakum bi uswatun hasanah. Mesti kena ambil Nabi Muhammad. Enggak nabi tunjuk balik kita jalan. Jalan ni kena betul. Yeah. Betul dengan syarak bila manusia guna akal tolak syarok puno ok 3 hari lepas sampai hari, oh, hari ni pun bising lagi soal khabar ok Untuk Malaysia buat gambar katung, buat gambar katung, soal tino pergi jumpa soal tu email pakai jumpa pakai serban ngadu kau tu email Tok Imen ambo mari ni nak ngadu Mengadu apo? Ambo kena rogo. Tapi Tok Imen tanyo, ada saksi ke dak? Dia kata saksi tak ado tapi ambo rakan ngatalipung. Tok Imen tu kato, kalipung tu jadi saksi sebab tak ado mata, tak ado hidung, tak ado telinga. Dia besi. Cek-cek nini, cek Yeah. kecepat ni ni nak kait dengan kenyataan presiden PAH dalam maktama bahawa siapa-siapa nak tuduh berzina kenapa habis so? bukan orang mari ngadu kena rogo rogo ke lah tuduh orang berzina tuduh orang lewat ke lahing. orang rogo mana sepatutnya cari saksi kita nak tuduh orang kena bawa saksi kena buat saksi. Bapa nak saksi, 4 orang. Ya. Al bayyinatu okay. 'ala al Orang tuduh kena buat bukti. Bila kita tuduh orang tu, mu tuduh dia, apa bukti ni? Bukti tengok kisah. Kalau okay. tuduh zina, tuduhlah berzina, orang-orang lewat. Bukti dia pak saksi. Bukan klik video. Eh Orang saksi ini bukan nabi woyak, bukan nabi, naya, -naya Quran. Allah dengi letak syarat, ya yeah. Allah dengi letak syarat siapa-siapa ya Allah dina yeah. rumun al musnad semalam yang semalam ya tu diarba hati syuhada, menjadi dua mengsama yang jelas mana mana orang itu orang itu berzina, ya dan dia tak topok pak orang saksi. Allah tak syarat, bukan mesti. Bukan penjawab agama. Bukan tok guru. Bukan ta. Syarat ni Allah yang Kalau tak pun hati ni syarat dia tu kan. Dia ulun mulah. Supo Nabi gigit surat merah. Naik tu, naik tu lebih 50 waktu maya tinggal 5. Kata dia Muhammad, naik lagi lah. Minta kurang. Nabi kata aku malu dah. Dia berlima puluh waktu tinggal lima. Aku malu dah naik. Ada orang kita jawab, silap Nabi. Malu dah apa naik pergi? Tak bengok Malu apa? Naik. Oh, tak ada hidung kita malu. <tongan> <tongan> ya tak syarat ni Allah. Bukan ulama, bukan Nabi. Nabi tak caput tangan kau Allah tak tahu Tak ada payah nak cari pak Wal saksi Allah tak tahu ke? Allah maha mengetahui Inna Allah alimun bizatis sudut Tuhan-Tuhan ni dia tahu dalam pulut pedammu Tahu dia Ni hati kita Tuhan tahu dia Kita wajib ustaz ambil dan ustaz Saya ikhlah ni ikhlah Ikhlah ni ikhlah sungguh ni Tuhan tahu ikhlah kodok Tuhan tahu Boleh jadi dia kata ikhlah Ikhlah sungguh Boleh jadi Yeah. ada orang komplain nah, bukan ikhlah tu takde nak benda tu buat baik-baik dengan pokok tu dia nak anak pokok tu eh tahu mana Kalau dia kata ikhlah ikhlah lah aluh hukumu aluh zahir kita nak hukum orang ni kita akan zahir dia hati batin nak urusan Allah sangka? kita tak boleh hukum batin manusia hati manusia kita hukum-hukumnya zahir manusia Allah letak 4 orang syarat 4 orang laki-laki berapa orang laki-laki apa syarat zina nak tuduh zina ni syarat 4 orang tu mesti laki-laki kerana Allah muliakan wanita Allah muliakan orang tina orang tina ni Tuhan buat dia dengan perasaan amalu. orang jatah Tuhan buat dia dengan sabar sebab tu dia kata mana-mana orang tak takde perasaan malu maka hilanglah sifat wanita dia Harga dia, orang tina ni, dia pada peras malu dia. Kalau malu, dia hilang, tak ada lah. Betul kan sama dulu nak makan, orang tina makan, nak makan kedah malu. Lalu beli es sampai sampe jalan. Ngok-ngok, ngok-ngok, ngok-ngok. Aih, nak nak tu, aku mana tahu. Tak. <tuh>, Yang kedua, orang jatah. Orang lelaki, kita orang jatah ni. Maruah kita duduk mana? Duduk kita boleh tahan diri daripada maruah itu maruah kita kalau laki panah barang kejap maruah kejap maruah bini ini tak ada maruah saya ni umat khotak saya ni umat ni beking umat-umat ni orang beking beking tegah Uma kata apa dia eh ni tak malu kah si hari musipuak bini mu, tep, mu si hari mutapah bini mu si hari mutekin bini mu malayali mutiluk bini mu tak malu kah sehari tegak Allah menyingur eh malah hari ngorek tu nampak baik eh lalu hmm. amba baru ni mari jom seorang makcik bawa anak ngadu duduk balah dengan laki. Balah besar siapa tak bertegur dua tahun tak bertegur duduk serumah tak bertegur dua tahun amba kata cik duduk mana tak bertegur dia kata main tulis belakang ustaz main tulis belakang ambil kata tulis gula nan irga tu beli bawah habis dah minyak nak habis dah berah habis dah beli letak tu laki ambil dia beli balik bini masak siap masak ibu dah laki lelaki makan kecep tak umur dua tiga orang kaya bini nak atas tu lelaki turun bawah bini turun bawah tu laki ni atas dua tahun tak betegur Ya sedaknya waktu di mari jumpa bapa dia buat anak kecil bukan nebule. kata ni anak ni dia kata beranak beranak kecek dak. <tuk> ha nyebul di ruah. <buak>. Noh <tuk> kecek dak beranak, beranak beranak beranak semua kata. Oh, oh, oh, oh. Beranak, agana. Oh, Lima <tuk> ruah. Maruah-maruah ni benda yang kena jaga. Dalam Islam ni maruah ni besar pada budi. Al fitnatu ashaddu min al qatl. Fitnah fitnah tu teruk pada sebunuh. Auq sarap, pasap Allah teruk. komplain buat. Buat betul katung. Bila gi jumpa tu email tu email kata boleh karna mak cik tak ada saksi, tak boleh timolah. Bagaimana? Hmm, kada ki, buat ki. Oga tinan ning nadi par pali pula. Ni katung. Sam besia. Pada, pada polis supah ambil main ngadu kena rogoh hmm. tapi ada bukti ada saya rakan dalam telefon saya orang kata polis tak apalah kalau ada pun boleh kita terima ni apa makna Tuju apa kata ni di pada orang pakai, orang pakai serba pakai jubut tolok na dipolis tujuannya tidak lain tidak bukan la hinukku Allah ketidak karena jahil jahil murakab yeah. apa tujuannya tujuan kalau nak hinukku Allah naudzubillah syarra yeah. kalau ki Lahing laing pawe saksi nik zina dituduh oleh berzina satu hari saya nak Umar Al-Khattab lagi mai subuh tengah jalan saya nak Umar tengok solat jatah nak solat tina tengah buat maksiat Umar ni logak-logak-logak main subuh lepas mayat Umar panggil para sahabat Umar kata aku mari mayat ni tengah jalan ada solat jatah yang nak solat tina tengah buat maksiat pada Allah aku ni Khalifah kalau aku tidak ambil tindakan nanti Allah kanya aku di akhirat aku mana nak buat kalau aku tak ambil tindakan nanti Allah katanya aku di akhirat boleh dah aku nak ambil tindakan pada orang jatuh yang rotina tu senali kata ya Umar mana pak resaksimu mana pak resaksi kamu Umar kata do, aku tak kata dia berzinah Bermanapun dia Umar kata tidak berzina kalau berzina kenapa bapak, -bapak saksi ada pun ki rogo rogo ki lain rogo ki tengok bukti bukti apa dia tengok lah macam Allah, tubuh kau kalau orang rogo kita rakan orang rogo kita rogo kau apa malu ngadu tak boleh amba kena rogo bukti tak ada tapi amba rakan ok rogok rogok apa rakah diri tu bukan rogok tu berzinah ya satu lagi, saya perempuan Yahudi mari jumpa senumah Al-Khattab r.a wanita Yahudi dia mari ngadu ya umar aku mari nak ngadu padamu ni aku kena rogok dia orang seorang Islam wanita ni, Yahudi dia main ngadu orang Islam rogok dia umar al -Khattah sedih sangat Allah Rabbi pasal apa sebab Islam ni kita kena tunjuk comel pada orang buka Islam, barulah orang buka Islam tertarik nak pergi mari pada Islam yeah. kena tunjuk contoh ini sekali orang Melayu huk -huk, orang buka Islam huk -huk, orang Melayu Islam akhirnya bila orang buka Islam nak masuk Islam bila orang tinggal main ngadu dia ni Yahudi ngadu orang Islam rogoh dia Umar sedih no orang ni Umar tanya para sahabat no orang ni sesakih-sakih ni Ali ni Senali bin Abi Kualik ni orang yang judi Nabi pun nak itirah. Nabi kata aku ni gedung ilmu Ali tu pintu dia Senali kata ambil air panah ambil air panah dah cik ni dia maling ngadu dia kena rogol dia bawa kain kain tu ada bekas air mani pada kain dia sini Ali kata ambil air panah rumah kata awak gapa panah nak jiru makcik ni dah <guluh> Ali kata ambil air panah ni ciri dik, tak ciri dik Ali ok oh, apa ambil air panah sini Ali nak ambil air panah tu mana kain dari makcik ambil kain dia tengok bekas air mani Sen Ali ni ambil air panah, Jiu, jiu atas cepat air mani tu. Tiba-tiba jadi putih. Putih. Sen Ali kata, Ya Umar, ni, ni bukan air ni. Ni putih telur. cik ni dia khianak, dia nak tipu kita. Dia sapu putih telur, dia kata air mani. Putih telur ni bila jiu hai panahnya masuk. Putih masuk. Air mani jiru air panah, tak masuk. Tak percaya balik buat mengaba lagi buat. Tapi jilum mole. Heem. Cik litnya senali. Sebab tu sekalian bila orang bila orang jahat, jahat nak cerita benda buruk pada Islam. Kita tak suka. Kalau kita balah dekat bila masjid. Balah gila. Tak apa. Tak pu hati tak bila. Tapi jangan balahnya masjid nibalah ni bila, tak bila aku gimaya majmua tak guna majmua balah ni tu sah ha? maka balah ni tak bila ya kita nak marah kafas nak marah pastu hina hukum Allah eh kita dok mana kita ni? ya nak marah kafas biar cerabah lah jangan nak marah perbah hina hukum Allah buat karikatur buat kartun kartun pula hina urut yang bila karikatur praktik, di di demak luki gaman nabi kita buat demonstrasi marah ni ni depan mata kita sama kita Allah rabbi ya? dia kita hidup ni nabi kata ala innal kulli hima. nabi kata raja ni puas ada padah dia setiap raja ada padah Allah pun ada padah sepada raja sepada kuasa sepada Allah bukan sepada kuasa sepada Allah apa dia apa yang diharam oleh Allah bila kita nak buat benda sampai benda dia sebelum siapa haram dia jumpa makruh dulu jumpa makruh dulu lepas makruh baru jumpa haram sebab tu kata ulama siapa-siapa yang nak Allah jaga amalan wajib jangan tinggal amalan sunnah siapa-siapa nak nak jaga amalan haram jangan biasa buat benda makruh orang biasa buat benda makruh dia mudah buat benda haram orang yang biasa buat benda jaga yang sunat maka dia akan jaga yang wajib dan kita tak sik lepas kita melahirkan rasa luka cita dan kita nak tengok tindakan yeah. jangan siapa lah, ya. rakyat hari ni laporan pulih ke banyak dah. Yeah. sebab ini kita menganggap bahawa bercanggah dengan syarat dan satu kena pada hukum Allah Subhanahu Wa Dan mesti ambil tindakan. dan mesti ambil mesti tindakan. Dan kita ni tak majlis majlis mufti. Ya, kena buat sesuatu. Otoriti dia duduk situ. So, kita suka tak suka apa macam tu, tapi otoriti dia duduk situ. mudah-mudahan mudah macam ni tidak berlaku pada masa akan datang insya-Allah. Ya, anda suka cara tu dulu. Ya. Sekali lagi, wabakah insya-Allah. Ya, mudah-mudahan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah jaga amalan kita ya, untuk penutup tiga perkara lah ya, tiga perkara sebagian biasa yang pertama jangan tak ada masa dengan Allah nanti Allah tak ada masa dengan kita sibuk aguman atas dunia pun jaga Allah kalau kita sempurna Allah Allah sempurna kita benda lah. yang kedua kita ni gapo gapo pun akhirat esok Allah tengok pada ikhlas tak ikhlas kita Ya. dia jaga ikhlas dalam seluruh amalan umar umiru illa li'abudu umar umiru illa li'abudu ni'abudullah mu'khlifin al-hudin dan aku ya. tidak peratahmu tak peratah Allah mereka aku seluruhmu buat ni dengan ikhlas Allah-Allah ni dia tak suka benda tak camin buat nak riak buat nak tujuk-tujuk yang kedua yang ketiga ingat pada Allah waktu kita senang Allah Allah ingat pada kita bila kita susah kalau waktu senir kita tak ingat pada Allah Waktu susah esok Tuhan tak ingat kita Bila kita susah? Depan-depan kita ni Bila kita susah? Pertama susah Waktu sakurati maut Tak ada siapa boleh tolong Doktor tak boleh tolong Anak-anak tak boleh tolong Bini tak boleh tolong Bila lagi kita susah? Waktu kita duduk dalam kubur Tak ada siapa boleh tolong kita Lepas tu bila pula susah? Waktu terima surat amalan Bila tengok amalan Masya Allah Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asah Kitab Apolani kecil besar semua tulis belakang ya eh, waktu dihisab bila lagi waktu susah Nabi kata kemuncuk susah mai waktu melaluah tatetang waktu tu tak ingat siapa-siapa lelaki -siapa. tak ingat bini anak tak ingat mak mak tak ingat anak pemimpin tak ingat rakyat rakyat tak ingat masing-masing fikir diri Allah rabbi jadi Nabi kata apa? Nabi kata mu ingatlah pada Allah waktu musnah. Semoga Allah ingat pada padamu bila susah. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang Allah berkati majlis kita. Aku Kolihazak. Assalamualaikum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.